بسم الله الرحمن الرحيم <تضحكي> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد <تضحكي> <تضحكي> نشكر الأخ أعزاء أبو إبراهيم الكلمة باي مزوم زيا وسوة كفات مع الإمام الشافعي واتوكم أهوا wanthalo ni watu wataka mara nyingi wakizungumziwa bali al-Imam Muhammad ibn Abdurrahman rahimatullah anazungumza Abahamu katika risala yake ya Usulu sita alilitaja jambuhili hili kwamba ni katika mambo muhimu ya usul ambayo Muislamu afaa kujua maarifa wa ulama al wal ulama wal fiqh kwa sababu kuna watu wajipachika mavazi ya wasomi kumbe si wao kwa hivyo muhimu tukipata mara nyingine leo tumemjua ash-shafi'i kesho pia tumjue mtu mwingine ni vitu vizuri eti kama mlivyoambiwa kwamba Mawdui au kalima ya pili ambayo tazumziya Inafungamana na masaili ya rakaik Rakaik Nasijabu ngini ni kuzumziya Al-istidadu lilmaut Al-istidadu lilmaut Na mauduhi mimin meylinga kuzumziya Anasirin Tazumziya kidogo Tharif ya almaut Alafu Tuzumziye nukta apili Limadha Khalaka Allahu al-maut Au kwanini hikman nini Mwenye zmungu subana taala Kuumba mauti Kwa viumbe wakawa wanakufa Tujue hikma yake nini Kisha tatu Kutakuja kuangazia pia Mahi al-umur Alati toinu Ni mambo yapi ambayo Yanamsaidia au yaweza kumsaidia mtu E, kuwa na mandalizi ya kifo Alafu tamalizia pia ni mambo yapi ambayo e, mara nyingi yanachangia kumsaulisha mtu na kifo Hizi nukta nne kulingamana na wakati zantosha e, kuzungumzia Kwa huti kuzungumzia na kutuwa kwanza e, Tuasema alhayatu wa almautu mutanakithani Uhai na kifo ni vitu viwili ambavyo e, vina tofautiana. Ni kama negative na positive. Uhai na kifo ni vitu viwili ambavyo vina tof tofautiana. Ni kama kitu na kinyume chake. Kwa hivyo, kama mfano wa tofauti ya nuru na giza.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 almautu fi lugha huwa as-sukoon ni kutulia wa kullu ma sakana faqad mat na chochote ambacho kilicho tulia hakina taharruk huwa kimekufa kufa kito kiwakiki takuwa kime kimekufa badala ukisema kwenye lugha eh matat matati annar maana eh barudara maduha Lile jivulaki li mekua, baridi, halichomi tena. Kiluga hiyo. Au kisema, matalan, e, matatiri, mana e, rakadat, wasakanat, kwa mba baridi, imetulia filuha. Kwa mwudi kitu kimekufa, kufa, mana kwa pakina haraka yote, kile kitu, kina utulivu pale kilipo, mata taharrak aslan, ni kitu ambacho waki, hakina taharak. ya hapa al kwenye tafkira asema wal hayatul insaniyah tatahaqqaqu binafhi ar-ruh nawhai wa manadamu unahakikishwa kuwepo kwa ule mnadamu kwa kufivwiwa roho kwa kufivwiwa roho kwenye kiumbe kile cha mtoto kwenye rahim ya mama yake al-janin le mtoto akiwa kwenye tumbo la mama yatahaka kuhayatu kuna uhakikisho wa wake kwa kufiviva ile roho eh kwa hivyo kufiviva roho ile mtoto ssema huyu akona uhai kwa nini li'an aljanin yataharaka ataanza kucheza kwenye tumbo la la mama akinyume chake ambao ni mauti asemwa walmautu yatahaka binqita'i taalluqir ruh bilbadani na mauti asema ni jambo la kuhakikishwa kwa kukatika yale mafungamano yaliopo baina ya roho na kiwiliwili cha mwanadamu wa mfarakatuhu na kule kutengana kwake ile roho na ule mwili wa hilulatu baina eh na kule kuepo baina yake yani kuchanganyikana baina yake wa tabadul hali wa intiqali min ila ila na kubadilika hali, na kugura katika nyumba kwenda nyumba nyingine. Kwafu al-hasil, twasema, mauti ni mufaraka turu, ni kule kutengana na roho ya kiumbe, kwenye kiwili chake na vikawa viungo vyake, e, yule kiumbe hazina taharuku, hazifanyi kazi. Au vile viungo, twasema, hafifanyi kazi. Na mtu yule akawa au kiumbe yule, akatengana,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 Katika hikma zake aliumba uमौti akauweka au akaliweka jambo hili e, kwa binadamu au na viumbe wengine waleona na uhai wakawa ni wenye kufa hikma yake ni nini Zakara al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabuhi ash alil asema kwenye hichi kitabu keleza katika hikam ambazo zapatikana za kuumba umauti wakawa binadamu au viumbe wanakufa hikima yake ni nini asema ya kwamba lam yakhluqillahu albashar fi ad ala khilqatin qabila lidawam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haku mumba mwanadamu, kwenye maisha haya ya dunia, kwa umbilia la kwa mba yeye, ikubalike kuishi maisha ya daima. Mungu haku mumba hithyo. Balja'alahum khalaifa fi ard Bal Allah subhanahu wa ta'ala, binadamu, kwamba wao wawuni makhalifa kwenye ardi, yakhlufu ba'dha. eh wanachukuliana nafasi baadhi yao wenyewe kwa wenyewe yani wakija hawa waondoka paja wengine si mtu manadamu akiumbwa akae au watu wasahane kwa endelea, hakuna wanaondoka e, na wanaobakia ba, bali watu ni kuendelea aa, aa. bali Mungu aliumba e, uh, uh, mauti kwa malengo ya kuwafanya binadamu kwamba yakhlufu baadhihum baadha wanakuja hawa wanaondoka wakuja wengine E, wanakaa, wanaondoka wanakuja wengine. Hakatha, diyo dunia ina, inakwenda. Hii ni ikma, katika hikam ambazo, e, Allah pia amezikusudia, alivouumba e, mauti, alilenga kitu hichi kipatikane kwenye maisha ya binadamu. Pili katika hikam ni kwamba hili njambu pia mwenyezi si mungu alitaja kwenye, korani tukufu. Mwenyezi si mungu Subhana wa ta'ala khalaqa al-mauta wal-hayata aliumba uhai na akaumba kifo kwa nini ibtilaan li'ibadihi ni kwa malengo ya kuwatahini wajawaki wa ikhtibara lahum liya'lama man yuti'uhu mimman ya'sihi ili Mwenyezi Mungu apate kumjua ni nani ambaye atakayemtii Katika wale ambao wata wata muas Kwa mbalengo na shabaha e, Mwenye Mungu aliumba Mauti pia e, Target ni kwamba Ataka kuatahini binadamu Sawa Ni nani ambaye atakuwa ni mwenye kufanya taa Na ni nani ambaye Atakuwa ni mwenye kumuas hivyo, e, akatumbia mauti kwa lengo Hilo, na hili njambu alizumzia Fisurati al-mulk al, al kwenye ayapili aladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Mwenyezi Mungu ndiye ambaye aliumba uhai na mauti ili apate kuwatahimini ni nani mbora kati wa matendo mwenye kufanya matendo mema kati yetu kwao na shabaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa aliumba na mauti na uhai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 Na ayati nyingi ambazo, mwenyezi mungu walizungumzia kuhusu jambo hili. Kuhunyesha kwamba kila kiumbe ambaye anatembea ala wajahil ardi, ata Allah subana wa taala fi suratil khasas, atueleza asema, Kulu shayin halikun ila wajaha. Kila kitu, kita chenye kuangamia, kitakufa kufa, yeye Allah wa taala Kwa hivyo, e, ni nusu nyingi ambazo e, zinaonyesha e, kwamba kila mtu ataondoka. Leo kuna mtu mwenye kubakia. Akapona na salaahili la basi angepona nani? Mtume sallallahu Mtu bora katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia aliondoka. Kwa hakuna atakayebakia. Mahama, kana al-insan, wewe mtakavyokuwa wanadamu, ni mfalme, ni nani? Ipo siku, uta, uta undoka. Mtubes salam, mwenyezi mungu alimzumzia kwenye Korani kumueleza, na hii ni darsa kwetu pia. Hakimuambia, inna ka maietun, wa innahum hum mayitun. wewe pia utakuwa maiti, na wao pia watakufa. Bali kwenye anyingine, mwenyezi mungu alifanya tasilia. Kumuonyesha kwamba mba ukifa wewe, wewe. Walitangulia watu pia bora Kama wewe na waliondoka pia akasema Allah Wa maja alna li basharin Min kablika al khult Hatuku Mwanadamu yoyotu Kabla yako muamad kubakia milele Kwevo Afa imita wewe lau utafariki Afa humul khalidun Wao jie watakwani wenye kubakia milele maana kwamba Hakuna atakai milele Kila mtu ataundoka Kwa ndugu islamu, ikiwa e, mauti mwenye zimungu kwa malengo na shabaha e, ni kuatahini watu na binadamu hapa jambo la wajib na jambo la lazima juu ya mja e, ni kwamba daiman aniestaidda lilmaut ukiwa ni mwenye kukumbuka mara kwa mara kwa maandalizi ya kujiandalia e, na kifo fiikuli lahva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 Lakini mimi tatajaa takriban kama mamo mannetu. Jambo la kwanza, mururu laayam, wansirami aawam kupita masiku. Masiku kila anapokuenda, na miaka kila inapoporomoka. Yana ulikuwa na miaka kadhaa leo mwakausha Shaula ukaumaliza, siku leo umeika, e, ikaisha, ikaja siku nyingine, Hii ni moja ala laakil wa muislamu ambaye ni mwenye akili. Akizingatia wakati muda unapokwenda masiku ya Hii ni moja katika vitu ambavyo ukizingatia veweza kukupa ebra ukawa ni mwenye kufanya edadililmaut. Kwanini kwa, kwa sabu kila siku inapokwenda nugu muislamu eh, katika maisha yako. yukaribuka ila alakhirah inakukurubisha wewe kwenye akhira yako na kila siku zinapokwenda ujue wewe unae mbali na dunia yako ikiwa leo utasumzia haya ulibakisha wiki ambayo inajengwa na siku saba ikiwa siku imejuwa limekwenda kuzama ujue haziwezi kuwa siku tena zimekuwa ni ni sita kwa hivyo ni ibra wakati masiku yanapokwenda yakaporomoka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 Ukishukia mahali, huwa daima unajiandaa pale, kuondoka, unamasikua kukaa. Kwa hivyo hivyo pia, akamambia, wewe ishi duniani kama mfano wa mgeni. Au mfano wa mtu ambaye ni msafiri. Anaipita njia. He, ukapata kifuli mahali, ukapumua, he, lakini wajiandaa, kuondoka. Ukiishi hivyo hapa duniani, he, utaishi vizuri. Sasa... Abdullah ibn Omar alipoambiwa maneno haya na mtume wa asema eh, wakana ibn Omar yakul kuanzia siku hiyo alikuwa ibn Omar akisema haya maneno idha amseita falatantadhiru sabah unaposhinda paka ukafika jioni usingoje muislamu kupambazukiwa asubu yaki laalaka tamutu madha filail nawezo kafariki usiku ule kufu usingoje asubuhi kupambazukiwa la'alaka e, yudirika kama dha maut mauti, mauti yaweze kufika kabla ya asubuhi haijafika wa idha asbata na unapopombazukiwa asubuhi fala tantadhiru almasa e, pia usingoje time ya eh ya jioni wa khudh min chukua nafasi yako ya siha yako na afya yako li e, kwa wakati wa ugonjwa wako kwa mtu akiwa mgonjwa E, huwezi kufanya yale matendo ambayo ulikuwa kifanya ukiwa na huwezi kuyafanya liana kamaridhi kwa hivyo e, akasema e, muislamu chukua nafasi ya afya yako e, uitumie vizuri e, wakati wa ugonjwa wako Wamin min hayatika Limautika na wakati wa uhai wako e, utumie e, kwa sababu ya Kifuchako chako kikifika maisha yako yatakuwa ya maisha na amali zako zitakuwa zimeisha Kondu kwa kwa Hii halithi eh, nani inamafunzo ya kuonyesha kwamba Kula matamurru al-ayam, kila masiku ya napukwenda eh, Na miaka inaporomoka we muislamu hapa chukua masingatio Ya kwa mba, eh, hili njambo la kupatia ibra Ya kwamba kifo kiko karibu yaku Baljaa fi riwaya Fisuna min tarika ya bihurena radiyallahu anuhu Mtume صلى الله عليه وسلم asema badiru bil a'mali eh sabaa yani kimbilieni kufanya matendo kabla ya mambo saba haja kufikia kimbilieni kufanya matendo kabla ya mambo saba hayaja kufikia fa zakara an nabii صلى haya mambo takriban yote saba akasema hal tantadhiruna illa faqran munsiya je muislamu wa E, kutofanya amalijema Wangoja mpaka udirikwe au upatwe Na ufakiri Wenye kukusahaulisha Na Allah SWT Sabu leo kiwa ni e, Unahalijema Unawasaa e, Hukuweza kufanya amalijema Za kujikurubisha Kwa Allah SWT Ukangoja muislamu Ukaja kupata na ufakiri Uweza kufanya amali Uweza kufanya amali Ufakiri Uta Allah subhanahu wa ta'ala Tumea kalitaja hii muislamu Wakati utakuwa huna wasaa We umekuwa ni fakiri Huna jambo lenye kujisaidia Hata kwenye maisha yako Na ufakiri aglabia Uta na Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo Tumia nafasi yako na wasaa wako Wakati unapo, unapokuwa na wasaa Tumia wakati hule Kutumia kufanyata eh, Mungu subhanahu wa ta'ala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 Au mautan mujhiza Au pengine mwangoja mauti ambayo taari Yasha andaliwa Singoja nugu mslam mapema kufanya Amali njema Kisha la sita mtosin makasema Awid dajjal Au mwangoja masihi dajjal Fasharu gaibin yuntagha Na ni shari ya gaib ambayo mnaisubiria Singoje Na moja katika zile alama kubwa za kiyama Zinaposimama Au tunaposiona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 Haa mabuwa yote saba, e, mtume ambayo aliataja kwenye riwaya hii. Muislamu kimbilia mapema, e, kufanya amalinjema. E, kwa sababu ya masiku yanavyokwenda e, usingoje moja katika hili laweza kukudiriki kwenye maisha yako. Lika ile moral ya kufanya amalinjema, ambazo e, zita kurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo moja katika mambo ambayo mtu akili aweza kuchukulia kwa bani ebraa. Ya kumpatia mazingatio Ya kurudi kwa Allah wa ala, Na kukumbuka kwa mbakuna kifo eh, Ni kwamba eh, Muislamu apate ebna kwa nye masiku eh, Na umri wake vile na Ajue hili njambo eh, Lampatia mazingatio Ya kurudi kwa Allah Thania Ni ugonjwa Muislamu wewe unapona eh, Mgonjwa Au wewe mwenyewe pia Pata marathi ni moja katika vitu ambavyo eh, vinakupatia mazingatio eh, muislamu eh, kufanya istiedad li ilmauti. Na sisi wengi utawaona, eh, au sisi wenye utajiona, eh, watu wengi utaona watembea, lakini wengi ni wagonjwa. Ingawa nasema hivi, wapo watu wa, ambao si wagonjwa pia. Wanakufa bila ila bila ugonjwa. Lakini tu akrab E, Ibra karibu zaidi Ni kwamba ukiwa mgonjwa e, Wewe chukua mazingatio Kwamba waweza e, Kwa ugonjwa wako huo Ukafariki temi yote Kwa vya ataji ili yitaji, e, kupata Mazingatio ya kujiandaa e, Kwa ajili e, ya kifu. Kwa nini kwa sabu ugonjwa ndugu islamu e, Mtu akiwa mgonjwa Almarath youth kill badan Ugonjwa unaufanya Mwili wako Unakuwa ni nimzito. Hatta ya ajizal insani mwanadamu wanafikia kiwango. Hawezi usmama. Au pengine hata kukaa. Hawezi kukaa. Sasa ukifikia hali hii. Wewe uwezi kufanya zile amal. Ambazo ulikuwa wataraji. Uzifanye ulipokuwa na siha yako. Mayumkini. Kofo ugonjwa ni moja katika vitu ambavyo. E, mwenye mazingatio na akili.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 ya kudiriki ukao ni mwenye kufariki na hakuna lolote ambalo ulitanguliza mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa mgonjwa chukua ibra kwenye ugonjwa wako ule kwamba ehaya ni mafunzo na weza kufariki time yoyote wal karib na ajali yako itakuwa iko karibu tatu katika mambo ambayo pia yaweza kumpatia mtu ukumbusho wa istiedad li maut ashehuha walkibar kuwa mtu mzima kuwa mze na msamehe wale waze mtu asubzia mtu asijia kasema ni moja ya kuchukua mazingatio ukiwa umri umekwenda usijipe mahopu ya kwamba bado utaishi ikiwa ushakula miaka hamsini miaka stini tunakwambia wewe unakula injari. Iandaye. Chukua mazingatio. Kwa ule umri wako mrefu, hii ni ibra. Ya kwamba mwushawishi miaka ya kutosha, jiandae Uzee ni moja katika vitu ambavyo, muislamu mwenyakili, afa alizingatie, e, ni mdhar ambayo, wapatiwa kwamba mbawe unakula injari. msho Kwa hivyo, ya ila alistidad. Kwa itaji, e, muislamu,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 Inana mada jismu hu Mwiliwake ushanza kukunja atembea na bakora e, Asha kuwa e, Mgongo ushakunjana kunjana e, Baada ankana mustakiman Baada kuwa mtu asha kuwa Alikuwa amenyoka Lakini ukiona mgongo ushanza iltawa Mgongo ushanza kukunjika hivi Kwa sababu ya uzee We ujue e, Kwa faa e, kujianda mandalisi Mwenye mungu dana ya korani tukufu Atueleza kuhusu Utuzima na uzee fi surati akisema Allahu alladhi khalaqakum min dhafif Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye alikumbeni nyinyi Kutokamana na udhaifu mtoto anapozaliwa bado pale mchanga eh viungo vyake ni dhaifu eh ndio umbile lake hilo hivyo akiwa bado ni mchanga umbile lake ni ni laini Lakini hakasema Thumma jala mimbadi Vafin kuwa. Kisha bada udhaifu huu, mwenyezi si mungu haka mjalia e, mwanadamu yule haka e, jaka mpatia na kuwa. Akawa e, ni mtu mkamilifu, e, akawa na ngufu. Kisha baada ya nguvu hizi mwenyezi si mungu anataala anasichukua anafanya ule mtu anaregia kule kule aliko toka mara ya kwanza alivokuwa e, ni kiumbe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 Hakawajilieni muonyaji. Hapa ulematafsiru waltaja vitu vili. Muonyaji nani? Wakasema imani ni nywele za mvi. Kiona nywele za, za mvi. Ujua ni muonyaji. Uli hakuonya, hakuambia babae. Kuna kula inchari. Ipange. Ulematafsiru wangini wakasema hapana. Ni arusul. Walambia. Walpokuja. Waonyaji. Ambo ni mitume. Au ni maduati. Wakakuonya. Wakakuhadharisha. Hawa walikuja ukawaona Huku unafoika nao wewe Kwa ndugu islamu e, Ukiwa umeishi Ukapata omri e, Ukaishi miaka mingi e, Chukua mazingatio e, Ya kwamba e, wewe unaishi e, Lakini hilo ni yonyo Wapewa ujihadhari Uchukue hadhari e, Kwa ajili e, ya ya kifochako e, Ili ubebe e, chenye kumukwenda kujisaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Al-imam al-fudheili ibnu Iyad, hii ni athar. Natomjua al-fudheili ibnu Iyad ni mtugani. Siku moja, al bwana mmoja. Mzee tu. Na mzee yule al ni mzee mwenye kwa luga mtani vijana semu mwenye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 Na na stini Na afanya mambo ya upuuzi fakala akamwambia fa mi sana wewe kuanzia miaka 60 tasiru ila rabbik unakwenda kwa Mola wako watushi antablo na uko karibu kufika kutoka ulipozaliwa paka leo na miaka uenda kwa Mola wako kufika kwa Mola wako alam. b'annaka lillahi 'abdun na mimi yajua wewe kwa mula wako au kwa allah wewe ni mtja wake wewe ni miongoni mwa waja wake wa annaka ilayhi rajin na wewe pia kwake yewe utarejea lazima utakufa wa annaka bayna yadayhi mawqufun na wewe siku ya kiyama utakuwa mbele yake utasimamishwa wa an wa hayatika mas'ulun na kuhusu umri wako na maisha yako Utakuenda kuulizwa Faidha ni soari jawaban Masari haya ukenda kuulizwa yaandalie majibu yake Umri wako ulitumia Andaa sali utakole ulizwa Ulitumia vipi Tamjibu nini mola wako Ye usha andaa au majibu ya masari haya Fakala rajul Hule mzea kamambia alfudheli ibnu iyad Fama ila Mimi poteza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 ule muda uliobakia kama ni mwezi ni miezi miwili sawa patiliza huo muda mfupi ufanye mema Allah huenda akakusame, e, ule muda ulio upoteza mda brief. fa innaka akamwambia kwa sababu wewe in asatha ukifanya maovu na huo muda ulio e, uliobakia muda mfupi bima madha utabeba yale e, yaliyopita wa mabakiya na Mda uliobakia pia, utabeba. Siku ya kiyama utakuwa, huna jawabu la kwenda kumueleza mwela wako kwamba ulifanya nini. Kwa hundu kwa islamu, e, ni moja katika vitu ambavyo, e, mtu akiwa ni mtu mzima, e, atukue ibra e, ya kwamba, e, mimi e, niko mwisho mwisho wa maisha yangu, na hitaji e, kufanya e, istiidhad maut La mwisho, e, ambalo hili pia ni muhimu, Tashiyiu al -mauta. Katika mambo ambayo e, mtu aweza kupata mazingatio ya kujianda na mauti. Ni kule sisi kusindikiza wafu kila siku. Tukenda kuzika e, na kuwaosha na kuwa kafini. E, Haili njambo pia muislamu achikue mazingatio. Kasabu ikiwa leo wewe uliweza kumsindikiza ndugu yako muislamu. Ukenda kumzika. chukua mazingatio pale kwamba leo ni huyu kesho ni mimi tawe kwa hapa eh, ikiwa kesho ni mimi ni itakuwa ni nini kwa Allah SWT kwa mbo hili ni jambo muhimu pia e, mtu e, alizingatie Lazi, tuwazika watu wengi kila siku tuwazika watu wengi kila siku kwa mbo la kusinikiza waliokufa e, uchukue mazingatio kwamba mba laweza kukusukuma e, ukapata ebra na mafunzo e, ya kwamba eh wewe uchukue eh hadhari eh na kujiandaa eh kwa ajili ya akhira yako siku ya, ya kiyama rahimallahu eh shikika albalahi eh huyu bwana mwenye asema kwenye maneno yake ya kama wadhi asema yadai nasu thalathatan watu huadai mambo matatu watu wote haya mambo matatu wanayadai wahum yukhalifuna, lakini wawo wanayakhalifu. Nimamu kapsa, tuwayadai yapo, lakini tunayakhalifu. Akasema njambu la kwanza, yaddauna anahum abidhun lillah, wawo wanadai kwamba ni waja, wa Allah subhana wa ta'ala, wayaamaluna amal al-ahrar. Lakini wanafanya matendo, ya watu ambao wakuhuru. Yani kawa kama ambao ya uwezi kutakuhisabiwa, muislamu Ikiwa wadai, na unayakini kwenye moyo kwamba wewe ni mungi miongoni mwa waja wa Allah, subhana wa taala, watakikana, ufanya matendo ambayo, ukijijua kwa mbahaya matendo, na mfanya yule muumba. Usifanya matendo ya mtu ambaye, yuko huru kwa mbahato kuna kuhulizwa. Aa. Hili jambo amba asema, eh, shakika al hili watu wengi, wanadai, wanadijai hili jambo, lakini wanalikhalifu, wafanya kinyume chaki. thania nakasema wayadauuna anna allaha kafilun birizkihi na wanadai binadamu pia ya kwamba allah subhanahu wa taala ni mdhamini wa riziki zao ndio sponsor wa riziki zao lakini asema wayaamaluna amala man la yatmainu birizqillah wafanya matendo ambayo ya mtu ambaye hajatulia wala kupata utulivu na riziki za allah subhanahu wa taala kwamba allah ndio arrazq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 eh siriian e, e, mada yangu ni mambo yapi ambayo eh mara nyingi yanachangia kwa watu wengi kughafilika na sala hili la kifo Moja katika mambo tasema ni al-ghafla watulu al Ntu kuwa na mghafiliko alafu kuwa na matarajio marefu Yaani wajipa kila mara kwamba nitaishi e, masiku kadhaa E, ukipanga mambo yako ya mrefu Wakati pengine, hujui e, faili yako, maisha yako, e, yatakuwa mwisho wake nilini. Hili njambu na sehemu sei mkubwa e, kwa watu wengi, kwa sababu ya ule mgaafala, na kujipa matareji marefu, watu wengi tunagafilika, kwamba kuna kufa. Pajisahau. Kwa hundu islamu, e, hili pia e, tulikumbuke. Ikiwa una mgaafala, baba yangu, kaka yangu, Eh, Huonekani kuonekane kwenye eh, Taaza Allah subhanahu ta'ala tumia eh, fursa ya uhai wako tumia fursa ya siha yako eh, ufanye kwa ajili ya eh, yako kesho umbebe Allah subhanahu ta'ala eh, akiwa atakwenda kukuridhia na jambo la pili eh, na jambo la kuumiza wengi kuwa na siha na faragha kuwa njema Wajamtu akiwa na siha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 Mtu akiwa na siha njema e, Akiwa na faraga Hili njambo ambalo e, Lamsahaulisha mtu kukumbu, kukumbuka Kwa mba kuna kufa Na mtu salam ali lizugubzia ili jambu Kwenye fili Bukhari na Kwenye musu tazili imami Ahmad Mtu meanasema nema tani Kuna nema ambili Magbunun fihima Kathirun minanasi Hizi nema mbili, watu wengi sana Zime wasahaulisha Kukumbuka kwa mba kuna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 Tuwa na misimamo Tubakie katika taa yake Allahumma ya mukalliba al kulub Thabit ala dinik Waya musarif al kulub Musarif kulubana ala taatiki Bi hada lkadiri Tukumia hapo insha Allah Baka bada ya maghrib Tusuwa choche watu Ya kuzumza ni mengi Lakini wa haya machache Mwenye zungu Aifanya hii kalima Watu waizingatie Waifanya kazi Kwenye maisha Yao Assalamualaikum ربط ابو بكر نعم أنا... جزاك الله خير بارك الله فيكم حقيقه ااكموشو إيه... مهمو نا نعبره باوكمبا تواذيتهجيا كلا مره تمستفيد قطيتيا اخو نوجو زاتو وايلي واللله الحمد نا الله سبحانه وتعالى نا أنيني... اشكرو بالفيل لنا الله ولي بخير كحسن الاستماع والصبر كسبيري نا كسكليز في زوري نا نتراجي إن شاء الله تعالى تتوكنا فائدة تتوكنا فائدة نا تقواني نقطة تحول كجوكم تبإذن الله تعالى نا خيري كما afikisheni wale ambao la tabkhalu alayhi msio bakhilie nyumbani kuna kina mama nyumbani kuna wadugu nyumbani kuna maecho wengine huko ambao kwamba ameshikika kwaweza kuhudhuria insha taala nyinyi sasa sufara mmebeba elimu tutakwenda kuwapelekea na wao insha Allah taala sasa mwaidi Allah taala malizia siku yetu leo المحاضرة وتاتوا تقوى بعد صلاة المغرب نكتفي بهذا القدر الله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين